Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Ebu Hureyre radi Allahu prije nego što je izgovorio taj veličanstveni hadis Padao je tri puta u nesvijest Došao je tabiim po imenu Šufej al-Asbehi To je bio prvi susret sa Ebu Hureyrem radi Allahu njegov Došao je u Medinu video okupljene Ljude, među njima sjedi jedan koji im nešto govori. Pa je pitao onog najbližeg do sebe ko je ovaj, njega poznao, kažu Ebu Hureyre. Pa on malo, pomalo, malo, pomalo primicao se dok nije došao do njega. Kada Ebu Hureyre, radijel Allahotelan, završio sa govorom, pitao ga, Šufej, raspeh, kaže mu, hoću da mi kažeš hadis. Reci mi hadis kojeg si čuo od Allahov poslanika, alihi salatu, sam ti izravno, ne preko ovog, preko ovog. Ti izravno čuo si, reci mi taj hadis, ja ću nastojati da ga čujem, razumijem i radim po njemu. Pa je bu Hureyre radijallahu talan rekao, dobro, reći ti hadis kojeg sam čuo od Allahov poslanika, alihi salatu, na ovom mjestu, pored mene i njega, nije bilo trećeg, imamo nas dvojce, nije bilo trećeg. Reći ti hadis kojeg mi je rekao Allahov poslanika, zatim je pa unesviste došao o sebi i kaže tamam afal učiniću to što tražiš reče u ti hadis kojeg sam čuo da Allahov poslanik alejselam na ovom mjestu mimo nas dvojice nije bilo trećeg zatim ga paune svjest došao sebi kaže učiniću to što tražiš odmah ne ponovio zatim iste riječi paune svjest pa ona šufa alasbih je potpuno on ga pridržao zatim ga vratio kada je došao o sebi kaže ispričaću ti hadis kojeg sam čuo da Allahov poslanik alejselam na ovom mjestu mimo nas dvojice nije bilo trećeg Čuo sam svojim mušima izravno od njega. Zatim je spomenuo hadis o trima kategorijama ljudi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Prvi ljudi kojima će se presuditi sutra na sudnjem danu i koji će biti bačeni u džehennem, jeli na osnovu kojih će se rasplamsati, razjariti džehennem i pripremiti dobladošlica za druge. Čovjeku se najviži koža. Čovjek koje je potrošio sav svoj život u sticanju šarijatskog znanja i dijeljenju znanja toga. Čovjek koji je potrošio sav svoj imetak dijeljeći ga. I čovjek koji je dao i svoj život. Allahu akbar. Pa imali li vrednih dijela? Čovjek tražio šarijatskog znanja i dijelio ga. Sutra će biti doveden pred Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Svi ljudi iskupljeni, svi meleki iskupljeni stoje. Pokaže mu se blagodat koja ga je čekala u džennetu da je bio iskren. Da je bio iskren prema Allah. Da je radio to dijelo radi Allah. Pokazat mu se blagodat. I ukazaće mu se na blagodat koja mu je bila data. Allah mu omogućio da traži, putuje, stiče, stiče iz šerijanskog zatim omogućio da prenosi to znanje. Pa će upitati Allah subhanahu wa tala, robe moj, šta si radio s mojom blagodati koju sam ti dao? kaže gospodaru, tražio, zatim ni nisam ostavio jednog da ga nisam podučio tvojoj vjeri. Lažeš. I svi meleki će reći, lažeš. Već si to činio, samo da se kaže kako si učen. To si tražio cijeli svoj život. 50, 60, 70 godina proveo u tome i u dijeljenju šerijaskog znanja samo da se kaže jedna riječ kelima, kako je učen. Maša, vatevara, kelima. Nahivzao i nahivzao, podučio, prenio, napisao, preveo, da se samo to kaže. Pa je bilo i rečeno. To je rečeno na dunjalku, na ahiretu, nemaš ništa. Zatim će biti uzet i na nosu, odvučen do džahnama i bačen u džahnama. Zatim drugi, koji je potrošio svoj imetak, sav svoj imetak podijelio. Pa će mu biti pokazana blagodatu džennetu koja ga je čekala, da je to učinio radi Allaha. Juka, pokazana će mu biti blagodat koji je imao pri sebi. Dakle, ime je tak. Pa će upitati Allah subhanatala, robe moj, šta si uradio s mojom blagodati koju sam ti dao? Pa će reći, nisam ostavio ni jednog potrebnog, a da mu nisam odjelio. Lažeš. Već si to činio samo da se kaže za tebe držljiv. Kako si pružene, otvorene ruke. Pa i rečeno, danas na ahiretu nemati ništa. Zatim će biti uzet, odučen na svome licu i bačen u džahnu. I treći, koji je dao svoj život, pustio svoju krv, dao svoj život, pa će biti pokazana blagodat, bit će mu tako dakle, ponavljena blagodat koju je uživao, bit će upitan robe moj, šta si uradio s tim, omogućio sam ti da se boriš, da tim metoli islam ostvariš kod sebe, vrhunac islama, šta si radio s tim? Pa će reći gospodaru, borio se radi tebe, širio oziza u tvoju riječ, lažeš. Činio si to samo da se kaže kako si junak, kako si hrabar. Prvi izlatio na vrdo. Nema nikog iza mene, ko sam jasan. Pa to je rečeno, junak, hrabar, to je rečeno, danas ti nema ništa. To su kategorije kojima će biti presuđeno, zatim bačeno u džahennem, razjaren džahennem, zatim će doći nevjernici. Zatim će doći mnogo bovosti, mušrici.